Ricordiamo a chi è all'ascolto che tra pochi minuti comincerà la trasmissione del lunedì sera Entropia Massima dedicata all'acqua pubblica, alla lotta per l'acqua pubblica. 87.9 FM allora le 20 e 15 spaccate almeno al nostro orologio inizia entropia massima Allora, siamo in diretta, e oggi proveremo a fare un po' uno excursus del variegato mondo eh, di, di Acea, perché il meraviglioso mondo di il, il meraviglioso mondo di, infatti, sì, è diciamo così è un così <ride> un titolo mutuato da un, un film divertente. Perché appunto eh, sta diventando un variegato mondo, visto che l'amministrazione... procede a tappe forzate verso una privatizzazione seppur dell'azienda che gestisce il servizio idrico l'amministrazione di Roma Capitale Roma Capitale, sì e perché in campo è un processo più grande di cosiddetta fusione tra le varie aziende in cui Acea sta dentro in tutto il centro Italia e perché sono uscite fuori delle inchieste su quelli che sono stati gli appalti nei Eh, di Acea perché è diventata sempre più emergente e, e mh, drammatica la situazione dei distacchi che eh, Acea fa sulla città di Roma sia del, eh, dell'acqua che dell'energia elettrica e perché ci sono aumenti delle tariffe sconsiderati e senza alcuna motivazione, insomma ci sono tante cose da, di cui parlare sul variegato mondo di, di Acea e quindi partiamo dalla un po' la descrizione di quello che sta avvenendo nella nostra città e poi arriveremo a anche a sentire persone che sottostanno, diciamo, alle grinfie d'acea a Frosinone, ma anche nella zona del, del, del Sarnese Vesuviano. Ecco, io volevo fare uno spot a favore della iniziativa della vostra iniziativa, c'è un divertente manifesto pubblicato ormai qualche tempo fa che però è ancora valido che eh, dice l'acqua è vita, chi la stacca cancella un diritto, poi c'è un diritto, diciamo è un delitto che cancella un diritto, un gioco di parole <ride> che ho fatto involontariamente, e c'è Super Mario che stacca un lucchetto a un, a un rubinetto, e, e sotto la scritta eloquente Acea stacca l'acqua, noi la riallacciamo. Contattaci subito, vi ricordiamo quindi il numero di telefono 342-9490-384, ripeto, 342 94 90 384 oppure si può scrivere alle mail bastadistacchi chiocciolagmail.com, ripeto, bastadistacchi chiocciolagmail.com, eh, l'iniziativa è dei gruppi allaccio popolare. E eh sì, appunto, in risposta ai distacchi sono nati i gruppi di allaccio popolare su Roma e arriveremo anche a parlare di questa questione dei distacchi perché appunto eh, anche sabato scorso alla, al corteo Dei movimenti per il diritto all'abitare e di tante altre realtà. Insomma c'è stata una prima segnalazione e attenzionamento proprio ad Acea su questa questione, eh, diciamo con una presa in giro dicendo appunto che ACEA garantisce solo eh, eh, distacchi. e Però inizierei appunto da quello che sta avvenendo eh, e che avverrà ai noi a breve in, in assemblea capitolina, ovvero l'arrivo di questo bilancio. O bilancio comunale che è stato approvato già dalla Giunta un po' eh, così a scatola chiusa perché ancora ad oggi eh, non eh, sono state diffuse e pubblicate le carte su cui si basa questa decisione eh, e quindi diciamo, è complicato anche così, eh, costruire informazione, sensibilizzazione e anche mobilitazione eh, su un bilancio che prevede sicuramente dei tagli, delle dismissioni e delle, e delle vendite in osseguo appunto alla, alle politiche di austerity che ci vengono imposte a livello centrale e poi più in là anche dall'Unione dall dall Europea Siamo certi, eh, questo anche ne è a conoscenza, che c'è una delibera specifica che prevede la dismissione e la cessione delle quote eh, di diverse partecipate. Una delibera del 30 dicembre che è rimasta praticamente sconosciuta ai più per due settimane finché non è stato possibile renderla pubblica e vabbè. Parlane tu. Sì, è una delibera che appunto prevede la dismissione, la vendita, la, la dismissione di intere partecipate come per esempio Farmacap attraverso la sua trasformazione in una SPA, oggi è un'azienda speciale e, e la cessione di alcune quote, la ristrutturazione chiamiamola così, eh, dell'istituto delle biblioteche. Lo scioglimento dell'istituzione delle Sciogl biblioteche centralizzandole la, sotto l'assessorato. diciamo sì, una destrutturazione di quello che è appunto l'istituto delle biblioteche mascherandolo da una reinternalizzazione ma con tagli che di fatto non potranno garantire più il servizio per come lo abbiamo, lo abbiamo conosciuto e soprattutto anche migliorarlo. È un, un bilancio che è costruito sulla base di quelle che erano le prescrizioni del decreto Salva Roma di cui abbiamo parlato l'anno scorso, un decreto che appunto prevede che l'amministrazione definisca un piano di rientro triennale attraverso la detta razionalizzazione delle aziende partecipate e che questo piano di rientro debba sottostare alla verifica eh, e, e al, all'approvazione di una troica tutta italiana, eh, una troica quindi che eh, vedrà, diciamo questo, eh, esprimere un giudizio da parte della Presidenza del Consiglio del Ministero degli Interni, che non si capisce che cosa ehm, debba eh, dire su un piano che prevede appunto un bilancio comunale eh, e poi anche. anche il Ministero del, dell'Economia. Ricordiamo anche un fatto scandaloso dal punto di vista proprio della democrazia, anche quella formale. Eh, questo decreto legge, che poi è diventato la legge 68 approvata maggio scorso, eh, ha previsto espressamente l'esclusione dell'Assemblea Capitolina eh, non solo dalla votazione ma anche dalla stessa discussione. Di questa, di, di questa delibera, quindi di questa legge che ha imposto il piano di rientro quindi tutto quello che l'amministrazione adesso sta facendo, i bilanci eh, i tagli eh, tutte queste manovre, queste varie delibere, discendono da questo piano triennale che non è passato né alla discussione né all'approvazione dell'assemblea capitolina appunto in spregio a qualsiasi norma di democrazia però dovrà passare la delibera Cioè la delibera dovrà passare in Assemblea Capitolina quindi ah, la Questa ultima sì. Sì. Sì, sì Quindi non il piano di rientro nel suo complesso eh, Nella sua complessità Ma eh, la delibera che prevede appunto le dismissioni E, e quindi eh, dovrà essere approvata dall'Assemblea dall Capitolina Quindi c'è la possibilità O bocciata <ride> C'è la possibilità di incidere laddove si riesca a costruire su Roma eh, Una mobilitazione eh, Una grande mobilitazione E, un, e forte soprattutto quindi questo è un po' l'invito che è anche parte da parte nostra e lo stiamo ragionando anche insieme a tutta la rete del diritto alla città che vede appunto eh, un ragionamento fatto con i vari spazi sociali proprio di costruire insieme a tutte quelle realtà che vengono toccate da parte del di questo bilancio eh, di costruire una mobilitazione in previsione della discussione che avverrà nelle nelle prossime nelle prossime settimane appunto al Campidoglio e Questa delibera prevede, per arrivare appunto all'acqua perché finora non l'abbiamo nominata, prevede anche la cessione eh, delle quote del comune in Aceato 2 che è l'azienda che gestisce il servizio idrico a Roma. Non vengono messe sul mercato ma vengono cedute all'Acea Madre, Acea Holding e, e, e quindi con un meccanismo diciamo, perverso per cui eh, Aceato 2 che oggi è maggiora, maggioranza pubblica rimarrà ancora maggioranza pubblica. in virtù del fatto che Acea Holding è partecipata a sua volta eh, dal Comune di Roma per il 51% e, e quindi questo diciamo fa coprire con una foglia di fico l'amministrazione di fronte al fatto che una privatizzazione ma si mantiene la uh, la maggioranza la maggioranza pubblica tutto questo meccanismo diciamo anche contorto e complesso di cessione delle quote non direttamente al mercato ma appunto ad Acea è propedeutico a un'operazione più grande di cui abbiamo accennato prima che è quella appunto che vede coinvolte tutte le aziende in cui Acea partecipa come partner privato nel centro Italia per esemplificare da Firenze a uh, appunto all'area sarnese-vesuviana eh, di cui parleremo dopo, passando appunto per il Lazio e l'Umbria ACEA è presente in tutti questi ter territori e si vuole costruire una grande azienda che gestisca il servizio idrico eh, appunto una grande utility che comprenda eh, tutte, queste, tutte queste regioni e il passaggio propedeutico è che i comuni cedano appunto ad ACEA Holding le proprie quote, cosa che già sta facendo Eh, il, il, comune, il comune di Roma e quindi è il primo passo in una direzione che è quella che è stata disegnata dalla legge di stabilità ma anche dal decreto sblocca Italia nel favorire le aggregazioni e fusioni delle aziende e quindi costruire i player di carattere nazionale che possono competere anche sui mercati globali, quindi una privatizzazione diciamo che non è diretta come quella che voleva imporre Berlusconi a suo tempo eh, abrogato dal referendum ma è una privatizzazione indiretta con un meccanismo più lungo ma che porta allo stesso risultato e quindi a un, a un processo in cui saranno i privati effettivamente a gestire il, il, il servizio e facciamo una breve pausa e poi riprendiamo e sentiamo anche altre persone dal resto d'Italia di, Sì, vi ricordiamo il numero di telefono della radio per intervenire in trasmissione 06 49 17 50. Il pezzo che vi proponiamo è Lucille di Little Richard. Allora riprendiamo e continuiamo il discorso appunto su Acea a Roma, eh, circa una decina di giorni fa è uscito sull'Espresso un'inchiesta in cui si denunciavano appunto gli appalti neri di Acea perché appunto dalla raccolta di informazioni che ha fatto il settimanale è uscito fuori che ACEA ha fatto affari con eh, personaggi che sono stati appunto inseriti all'interno dell'inchiesta Mafia Capitale e eh, soprattutto anche con aziende in in odore in odore di andrangheta. Il tutto con un meccanismo perverso per cui eh, gli investimenti e quindi i lavori non venivano mai effettuati secondo quelli che erano i parametri del, degli appalti sia di tempi che di eh, ammontare del, di soldi da dover investire ma si prorogavano nel tempo e soprattutto aumentavano è e un meccanismo perverso perché come sappiamo la tariffa e la bolletta che paga ogni cittadino deve coprire i costi di investimento e quindi Va a coprire anche questi rigonfiamenti appunto dei, eh, degli investimenti e quindi qualcuno eh, fa affari e guadagna come Mancini, almeno così come è emerso da questa inchiesta, eh, altre aziende in odore di andrangheta e chi paga sono i cittadini e le cittadine attraverso le, le, loro, le loro bollette. Quindi, oltre al fatto e allo scandalo che Acea ha, fatto appunto, eh, ha dato in appalto a personaggi come. Quelli di mafia capitale, eh, lavori per un servizio essenziale come quello dell'acqua, c'è anche il fatto che appunto, gli aumenti di questi investimenti eh, vengono pagati da tutte, tutti e tutti noi. E Un'altra questione appunto, è quella sui distacchi, ne abbiamo parlato già le altre volte, eh, si parla di circa un migliaio di distacchi al giorno nella zona eh, di gestione di Acea, quindi Roma e province. E distacchi che stanno diventando impressionanti un'aggressione vera e propria nei confronti dei cittadini che sono toccati dalla, dalla crisi e che quindi non riescono più a saldare le, le bollette e, e che quindi oltre al danno pure la beffa per cui si vedono addirittura portare via il, il contatore di casa. Insieme come coordinamento romano acqua pubblica, insieme a, appunto alla rete diritto alla città, eh, la rete che promosso il corteo cittadino del del 13 dicembre e abbiamo avviato tutto un percorso per costruire e dar luogo a degli sportelli informativi proprio sulla sulla questione dei dei distacchi e più in generale delle tariffe perché appunto sta diventando una questione che su Roma è, è importante come ha ricordato prima eh, Giangi, appunto, ci sono anche i gruppi di allaccio popolare che eh, intervengono su questo Su questo, su questo tema. Ora ehm, passiamo appunto a parlare di un, altri misfatti compiuti da Acea. Andiamo in eh, provincia di Frosinone, in particolar modo a Cassino, eh, perché Acea eh, con una delle sue eh, aziende satelliti eh, gestisce il servizio idrico anche in quel, in quel territorio. con risultati a dir poco nefasti, è un'azienda totalmente privata se non erro la prima a cui fu totalmente privata a cui fu fatto un affidamento all'avvio dei processi di, di privatizzazione e siamo in collegamento telefonico con Riccardo Gonzales che era un attivista del coordinamento per l'acqua pubblica di Frosinone e oggi anche assessore al comune di Cassino, un comune che resiste proprio nei confronti di Acea. Ecco, vorremmo che ci raccontassi un po' qual è il contenzioso che vede i, i, il comune eh, nei confronti di, di Acea e perché fino a questo momento siete stati in grado di resistere alla prepotenza eh, di di Acea 5 nella eh, volontà di prendersi gli impianti del del vostro territorio. Buonasera a tutti. Eh, sì, abbiamo resistito in questi anni perché eravamo rimasti l'unico comune siamo ancora l'unico comune che non ha ceduto eh, gli impianti al lato, lato 5 e quindi attraverso una serie di azioni anche le passate amministrazioni sono riuscite a a mantenere la gestione dell'acquedotto comunale la parte esterna del comune invece siccome era sotto eh, gestione di un consorzio acquedottissico, il consorzio degli Arunci, già nei primi anni di gestione del, di Acea eh, Ato 5 è passata subito immediatamente eh, sotto la gestione eh, ACEA. Eh, naturalmente c'è <coughs> questa differenza fra la gestione comunale e che nel centro cittadino, come ho detto prima, è la gestione periferica, quindi i cittadini stanno osservando proprio sulla loro pelle. quali sono le differenze non solo economiche ma anche poi sulla qualità del servizio ehm, attualmente qual è proprio oh, lo stato dell'arte perché ehm, ho visto notizie proprio di questi giorni in cui il il um, c'è stata una sentenza del Tar in cui eh, si mh, sancisce il fatto che Aceato 5 dovrà restituire agli utenti eh, importi indebitamente percepiti eh, negli anni che vanno dal 2003 al 2008 sulla questione della depurazione perché una appunto dei, dei misfatti di, di Aceato 5 in quel territorio è che eh, ha avuto per così dire, per usare un eufemismo una scarsa attenzione a quello che è la depurazione e il trattamento delle, delle acque reflue quindi c'è stata una buona notizia perché gli utenti si vedranno restituire quella, quella quota e poi c'è anche delle, una cosa che stiamo vivendo anche qua a Roma noi in queste ultime settimane il fatto che ci siano bollette che arrivano particolarmente più consistenti di quelle precedenti perché ci sono inseriti anche i, i, i conguagli Ecco, quindi dal punto di vista delle tariffe c'è diciamo un po' di così sommovimento nel, nel vostro territorio? Sì. Allora ci sono state due sentenze. Una, come hai detto tu, positiva, cioè questa eh, della restituzione delle quote della depurazione, perché ACEA in molti comuni non ha riconosciuto agli utenti, eh, diciamo la, la mancata depurazione e quindi anche poi la mancata. Eh, il mancato servizio quindi in molti cittadini si sono visti recapitare le fatture nel corso di questi dieci anni in cui era compresa anche una quota di depurazione e fognatura quando invece le abitazioni erano situate lontano dal centro urbano e quindi non avevano questo servizio. Eh, per fortuna questa sentenza ha riconosciuto questo diritto perché purtroppo nonostante le varie segnalazioni negli sportelli e anche poi i ricorsi comunque il riconoscimento non, non, è, non è stato poi Uh, dato a tutti i cittadini. La brutta notizia invece è arrivata per il comune di Cassino perché abbiamo avuto purtroppo una prima sentenza del Tar che purtroppo ci ha visti uh, sconfitti e quindi in questa prima sentenza praticamente il Tar ci ha condannato a restituire gli impianti uh, che siamo noi. Naturalmente abbiamo fatto subito ricorso al, al Consiglio di Stato quindi noi adesso aspettiamo Eh, il secondo grado di giudizio questa già si era ripetuta due anni fa e nello stesso modo in primo grado eravamo stati di nuovo eh, sconfitti poi al Consiglio di Stato siamo riusciti a ribaltare il giudizio quindi l'augurio è che eh, è quello di riuscire poi a ripetere la stessa eh, lo stesso giudizio che c'è stato due anni fa e questi sono alcuni dei, dei vari disservizi che ACEA sta eh, diciamo che sa che i cittadini praticamente del lato 5 stanno subendo quindi eh, la scarsa qualità del servizio, il fatto che in molti comuni comunque non c'è eh, stato nessun investimento e eh, di contro invece le tariffe nel corso di questi anni sono aumentate nonostante le nostre, le nostre battaglie il fatto che siamo riusciti anche a far annullare delle tariffe che erano state imposte nel 2007, che erano tariffe retroattive purtroppo come sta succedendo a Roma Negli ultimi mesi c'è stata l'approvazione del nuovo, del nuovo praticamente piano tariffario, eh, purtroppo non siamo riusciti a, a coinvolgere tutti i sindaci per due praticamente voti, sono passati gli aumenti tariffari e quindi sono arrivate le prime due rate di questo conguaglio che praticamente riguarda il 2006 fino al 2012 e quindi i cittadini hanno subito questo ulteriore eh, salasso. Eh, nonostante questo comunque ci stiamo riorganizzando e abbiamo continuato a fare gli sportelli con le associazioni e stiamo contestando le fatture eh, queste in oggetto quindi addirittura eh, Acea ha soldato delle società di recupero crediti che chiamano a casa e quindi cercano di intimorire eh, gli utenti per eh, spingerli a pagare Le, diciamo, almeno il consumo o addirittura poi tutta la bolletta quindi ma su questo ci stiamo organizzando abbiamo anche registrato alcune di queste eh, di queste chiamate perché secondo noi insomma è l'ennesimo atteggiamento arrogante eh, del gestore e naturalmente si stanno verificando come è già successo a Roma eh, il famoso Uh, il famoso furto dei contatori quindi molti utenti della nostra provincia hanno subito uh, praticamente il furto uh, del contatore con dei veri e propri uh, com comando che passano per, le nostre, per i nostri territori e quindi uh, rubano il contatore stesso e in questo caso il nostro comune è riuscito a fare due ordinanze di uh, ripristino mm, c'è stato un primo caso a giugno un utente che abbiamo seguito personalmente noi e poi un altro utente, addirittura il presidente di un'associazione eh, molto attiva nella nostra città che ha contestato tutte le fatture che gli sono arrivate <coughs> e praticamente ha subito anche eh, lui il furto eh, del contatore. Eh, tutti e due abbiamo fatto, come ho detto prima, un'ordinanza di ripristino e il servizio è stato riattivato eh, in meno di 24 ore, però Acea naturalmente ha fatto ricorso al Tar. e uh, in questo caso però abbiamo creato un precedente perché mentre nei casi cioè, diciamo, che erano già capitati in altri comuni l'utente era un utente maroso quindi <coughs> in qualche modo non ha potuto pagare le fatture e non le ha contestate nel nostro caso invece gli utenti erano utenti che hanno contestato le fatture con un uh, reclamo uh, molto dettagliato e a cui poi il, il gestore non ha mai uh, poi dato risposta ma nel frattempo, ulteriormente, ha pagato anche delle quote che noi abbiamo calcolato attraverso un programma di calcolo e quindi nel frattempo lui ha comunque interrotto in qualche modo l'amorosità che invece Acea gli contestava. Per questo il gestore in prima udienza a settembre ha deciso di ritirare la sospensiva che invece aveva chiesto in giudizio, perché proprio forse si è reso conto che non era un utente come gli altri che certo erano che stati... era in difetto. Com'è? Dico che era in difetto, dico probabilmente in sì, questo caso. Sì, molto probabilmente specifico. in difetto anche se loro pensano di aver fatto comunque un'azione anche per entrare nel merito, per avere un indizio di merito. Comunque, eh, secondo me invece sono stati comunque li abbiamo messi in difficoltà e quindi è proprio notizia di qualche giorno che hanno fatto ricorso anche al secondo la seconda ordinanza e quindi noi aspettiamo a questo punto il giudizio perché potremmo veramente creare un, un precedente prezioso che potrebbe essere imitato dagli altri sindaci della provincia e soprattutto anche da altri sindaci eh, della regione, perché noi pensiamo che il servizio idrico è un servizio che è di fondamentale importanza non solo per la natura che noi come abbiamo più volte ribadito anche. con le numerose iniziative che abbiamo condiviso col forum dei movimenti per l'acqua sul uh, fatto che l'acqua debba essere un bene uh, pubblico e non gestito da, naturalmente da privati ma anche perché comunque è un bene che garantisce la sopravvivenza di tutti noi quindi addirittura andare a togliere questo contatore è veramente un atto di arroganza sì. e prepotenza E una cosa, noi purtroppo su Roma diciamo è più complicato, abbiamo provato a far fare delle ordinanze al sindaco. Eh, lo sono state fatte da alcuni municipi ma la risposta di Acea è stata noi diciamo, operiamo secondo una logica di mercato e l'utente è moroso e quindi deve rispondere diciamo della, della sua illegalità e noi siamo legittimati ad arrivare anche al, al, all'asportazione del, del contatore e su questo appunto l'amministrazione è ancora, ancora silente. Un'ultima battuta al volo eh, perché siamo proprio in chiusura. E, mh, prima abbiamo parlato, diciamo di un, questa operazione che ancora oggi sulle pagine di Repubblica Affari e Finanze ritorna insistentemente di questo processo di fusione che vedrebbe coinvolte tutte le partecipate eh, da ACEA. Probabilmente per, in un primo momento la zona di Frosinone ne eh, rimarrà fuori, diciamo e forse subentrerà solo successivamente. Però, ecco, nel Lazio noi abbiamo un ottimo antitodo al a processi di privatizzazione, perché a marzo scorso è stata approvata la legge regionale eh, che diciamo, guarda alla repubblicizzazione del, del servizio idrico. Ecco, ho visto che appunto come Comune di Cassino avete fatto un ordine del giorno in cui ne chiedete la rapida eh, attuazione se in due parole ci puoi dire perché. secondo voi sarebbe così importante che si attuassero i principi contenuti in quella, in quella norma che appunto è, ripeto, un antidoto ai nuovi processi di privatizzazione Ma Intanto noi volevamo ringraziare il forum dei momenti per l'acqua perché eh, grazie al contributo che è stato dato a quei 37, se lo sbaglio 39 comuni che hanno Uh, dato vita a questo percorso partecipativo, insomma, della legge di iniziativa popolare, noi abbiamo è stato detto l'altro giorno nel convegno, abbiamo messo una zeppa, cioè abbiamo, dato, abbiamo, abbiamo creato un precedente anche in questo caso. Quindi il Lazio è stata la prima regione ad approvare un nuovo modello di gestione del servizio idrico, partecipato, cioè fatto da un modello di, uh, di partecipazione anche dei cittadini e soprattutto anche. un modello che tenga conto poi anche eh, della qualità del servizio e in, in primis anche la possibilità di dare ai comuni, ai nuovi consorzi dei comuni, insomma la gestione pubblica e partecipata e poi l'innovazione è stato quello di aver istituito un fondo per la ripubblicizzazione quindi eh, siamo riusciti attraverso come ho detto prima un processo di, che è partito da, uh, dal basso, da dall'idea eh, dei rappresentanti del Forum dei Movimenti per l'acqua, così come da tanti sindaci, di poter dare una proposta di gestione. Ora manca un ultimo passaggio, quello più importante, cioè quello di di, di istituire attraverso un'altra legge regionale i cosiddetti ambiti di bacino idrografico, che sarebbero quegli ambiti che eh, dovrebbero essere creati in alternativa al attuale ATO. Quindi, di fatto la Regione Lazio ha, ha posto le basi per andare in Totale contro ten tendenza rispetto al quadro normativo nazionale che invece sta spingendo uh, un po' tutte le regioni a, cre a creare addirittura dei mega ATO che vanno a superare anche le attuali ATO. Gli ambiti di bacino idrografico sono degli ambiti che il Forum dei Movimenti per l'Acqua, assieme ad un gruppo di lavoro che è stato costituito nei mesi scorsi, è stato proposto già in Regione Lazio il 16 dicembre e noi l'abbiamo presentato a Cassino anche per ricordare. ai consiglieri regionali e alla giunta regionale che eh, bisogna continuare su quella direzione. Quindi questa proposta è una proposta che tiene conto dei, eh, della reale capacità dei bacini idrografici, quindi di quelle eh, entità fisiche che poi raccolgono questa enorme risorsa che noi abbiamo nelle nostre province. La provincia di Roma e la provincia di Frosinone sono tra le province più ricche d'acqua presenti nel nostro territorio, anche Rieti ha una. sorgente tra le più grandi d'Europa, quindi eh, definire questi ambiti in maniera più eh, omogenea, tenendo conto della risorsa stessa è un modo anche più, eh, più preciso anche per un modello di gestione futuro quindi attraverso quell'incontro che abbiamo fatto a Cassino volevamo ricordare ecco, a tutti che eh, c'è da fare quest'ultimo passaggio perché l'approvazione di quest'altra parte della legge Eh, 5 del 2014 quindi l'approvazione degli ambiti di bacino idrografico ci permetterebbe a quel punto di, eh, di svoltare pagina, di voltare pagina e quindi di dare la possibilità poi anche ai comuni di approvare una nuova bozza di eh, convenzione tipo <coughs> e quindi a quel punto di poter dare la possibilità anche ai comuni di voltare pagina Molti comuni della provincia hanno capito che, sulla pelle dei cittadini, che questo sistema è, è fallimentare, l'attuale sistema che abbiamo da noi in provincia di Fosinone, perché dovevamo cancellare il clientelismo dei vecchi consorzi acquituttistici e purtroppo noi avevamo dei modelli veramente pessimi, ma invece siamo passati ad avere un servizio privato, un servizio che non, dà, non, non ha fatto fare quel salto di qualità che chiedevamo, e soprattutto ha accentuato ancora di più il clientelismo che c'era prima nei consorzi eh, precedenti quindi è arrivata l'ora di, di chiudere questo capitolo nefasto per i cittadini e quindi l'appello è quello proprio di, eh, di fare quest'ultimo passo che sarebbe veramente un primato Uh, a livello nazionale potreste. direi perché appunto la, la regione Lazio sarebbe la, sì, la prima sì. che va in incontro in tendenza sì. eh, okay. ti ringraziamo ma siamo in ritardo quindi ci scusiamo se ti tagliamo un po' ma necessariamente abbiamo dei tempi da rispettare ti ringraziamo ancora per il contributo e grazie a voi e buona serata ci riaggiorniamo a presto nelle prossime okay. settimane Grazie ancora. Ciò riderci, The princess had a price, on his head. He's dead. The minister of had just arrived to be spared. Who The The weather made. The building wandered in, committing every sin that he could. So good. The colonel of grief was set in the belief he'd be saved from the grave. The wheeler in the weather made. It's slowly going nearer to the time. A sign. A weaver in the wedding made. A bishop rings a bell. A group of darkness fell right across the ground. Without a sound. The silent choir sing, and in the silence bring it a sound. Harmonic crown. The Sì, e allora riprendiamo, adesso ci spostiamo un po' più a sud e arriviamo nella zona del cosiddetto Sarnese Vesuviano perché anche lì eh, l'azienda è una delle partecipate da Acea, si chiama eh, Lagori, c'è una mobilitazione che va avanti da anni appunto contro questo gestore, eh, diciamo ci sono legami stretti tra Lagori e, e, e Acea Perché oggi noi abbiamo eh, qui a Roma a capo eh, di Acea Alberto Irace che è passato. Eh, poco pochi anni fa appunto eh, da essere un manager di della della Gori e il 17 di gennaio c'è stata una bella e grande manifestazione partecipata manifestazione che proprio si è chiamata No Gori eh, No Gori Day eh, siamo in, in collegamento con Giuseppe Grauso appunto della rete civica del, del lato 3 della Campania ci senti Giuseppe Sì, ti sento, buonasera Perfetto, ecco quindi diciamo mh, brevemente perché abbiamo 5 minuti abbondanti però ci tenevamo appunto a fare un passaggio visto che stiamo facendo un po' un excursus eh, l'abbiamo chiamato così sul variegato mondo di, di Acea e vista la mobilitazione del 17 ma appunto che eh, è di lungo eh, di lungo periodo, di lungo corso eh, mh, qual è lo stato attuale Perché della mobilitazione e poi magari facciamo un accenno anche a quello che sta avvenendo a livello regionale perché è evidente che tocca anche la Gori in primis. Sì, eh, la mobilitazione ha ad oggetto appunto la questione della liquidazione della Gori e della ripubblicizzazione. Come hai detto, la mobilitazione va avanti da molto tempo, da molti anni. e ormai i cittadini sono stanchi di questa gestione e c'è una ribellione diffusa all'interno dei comuni, dei territori del Vesuviano che storicamente non sono tra i più attivi a livello sociale ma che su questa vicenda effettivamente si sono sentiti toccati perché appunto un una gestione del servizio idrico e dell'acqua assolutamente privatistica arrogante, intimidatoria con decine e decine e centinaia di distacchi anche a condomini di centinaia di persone e che assolutamente non è mai eh, entrata in buon rapporto con le comunità, è stata vista ed è stata poi nella realtà una vera e propria espropriazione del, di questo bene da parte di questa società dove ACEA appunto ha un ruolo, ha un ruolo fondamentale perché ha la gestione operativa e industriale di questa società. e gestisce e fa il bello e il cattivo tempo oggi nella nostra manifestazione che abbiamo avuto il 17 gennaio appunto con migliaia di persone scese in piazza a Napoli e Napoli non fa parte del territorio gestito da Lagori quindi è ancora più importante perché dagli altri territori si è arrivati nel capoluogo per chiedere che venga posta fine a questa gestione Eh, hanno partecipato insomma a questa manifestazione anche molti sindaci, molte amministrazioni che nel frattempo sono cambiate, molti ci hanno ripensato, sotto l'influsso anche della eh, pressione popolare adesso sono pronti per un percorso di liquidazione della società e per tentare una strada della ripubblicizzazione sul modello dell'ABC, dell'ABC di Napoli che è appunto un'azienda speciale e in qualche modo rispetta i dettami del referendum e da quel punto di vista, quello è il modello a cui noi eh, ci rifacciamo eh, purtroppo questo appunto si collega con una questione regionale, diciamo come mai i sindaci eh, addirittura scendono in piazza per manifestare, non possono semplicemente e direttamente procedere a questa liquidazione della società, ebbene noi ci troviamo in una situazione ancora più complicata perché la regione Campania eh, sono anni ormai sono più di due anni che ha abolito le assemblee eh, dei sindaci e gli Ato sono commissariati, cioè i consorzi dove i sindaci eh, gestivano queste, la, il servizio idrico sono commissariati con i commissari regionali, la regione protegge e mh, favorisce la società eh, Gori, assolutamente non vuole procedere a una ripubblicizzazione, si oppone alla ripubblicizzazione. e ora addirittura in ultimo al 30 di dicembre con una delibera di Natale, un regalo per Capodanno per tutti i cittadini del lato 3 ha fatto una disciplina che ancora deve entrare materialmente in, in vigore ma ha fatto una delibera eh, con la quale in sostanza vengono espropriati definitivamente i comuni e vengono abolite per legge non più eh, in maniera transitoria ma in maniera definitiva l'assemblea dei sindaci sostituite da un organo di cinque rappresentanti che farebbe il bello e il cattivo tempo, cioè gestirebbe tutto dalle tariffe agli investimenti, alle forme di gestione e noi abbiamo il fondato timore che questo sia un modo per evitare che eh, la gestione del servizio e che questa protesta che ormai è diffusa e che è politicamente eh, ormai fortissima e che quindi costringe tutti eh, anche a livello regionale a prendere posizione Eh, molti consiglieri regionali ormai eh, sta anche loro stanno dalla nostra parte e in modo invece per ridurre gli spazi di democrazia ed evitare che si arrivi a questo a questo esito, all'esito che noi eh, auspichiamo, cioè alla ripubblicizzazione del servizio ecco, idrico ecco, un, un, una cosa diciamo che appunto praticamente attraverso questo meccanismo costruito con questa nuova normativa di carattere regionale Si tende di fatto a provare a far ampliare la gestione Gori, non dico per adesso subito a tutto il territorio regionale, ma quantomeno ai, ai territori limitrofi all'attuale. E gestione e soprattutto di fatto si arriva ad accerchiare quello che è l'unico esempio di gestione di processo di ripubblicizzazione che ha attuato l'esito politico del referendum che appunto è quella che nominavi tu a Bicci Napoli, qui da una parte l'espansione della Gori che è il soggetto privatistico per eccellenza e con una gestione nefasta e l'accerchiamento di quello che invece è un processo virtuoso con tutte le sue criticità Assolutamente, la Regione ha contrastato fin dall'inizio l'esperienza di ABC e anche la sua capacità di estendersi ad altri territori, insomma anche tutti molti comuni, molti comitati e molti movimenti guardavano ad ABC come modello e guardano oggi ad ABC come modello e la Regione fin da subito l'ha contrastato ed oggi con questa nuova disciplina regionale eh, in qualche modo Cerca eh, per traverse ovviamente, non direttamente, ma di porre un freno all'espansione eh, dell'azienda speciale. Appunto, aumenta, o meglio, nelle intenzioni del disegno di legge c'è quella di aumentare il numero di comuni che andrebbero ad essere serviti, andrebbero a far parte del lato 3, e quindi quello lì gestito da Gori, e quindi eh, un'espansione di Gori. Dall'altra parte, non c'è nessuna eh, norma di favore, ma nemmeno. Eh, Qua. non si vede nemmeno diciamo, la strada per espandere il progetto di ABC ad altri territori eh, in particolar modo anche la città metropolitana che in questo caso è governata dal sindaco di Napoli e che quindi potrebbe essere uh, uno strumento per allargare questo tipo di gestione nella città metropolitana fanno parte anche molti comuni che adesso sono gestiti da Gori molti comuni della provincia di Napoli cioè della città metropolitana di, di Napoli e che quindi Eh, potrebbero nel caso in cui la città metropolitana avesse un ruolo passare ad una gestione associata eh, ad ABC eh, svincolandosi dalla gestione attuale privatistica anche il ruolo della città metropolitana nella nuova legge non viene per nulla valorizzato, anche questo è un sintomo è una, diciamo, è una formula che mettono in campo per evitare che ci sia un uh, ruolo appunto del Comune di Napoli e di ABC che possa andare oltre i confini di Napoli. Ovviamente eh, non è tutto negativo, ovviamente il movimento che si è creato in questi mesi, soprattutto nel besoiano, ha dato i suoi effetti e dà i suoi effetti, perché oggi dopo la manifestazione sicuramente il movimento è più forte e eh, tra, tra poco ci saranno le elezioni regionali, noi cercheremo in tutti i modi di porre al centro del dibattito la questione del servizio idrico e della gestione pubblica del servizio idrico nel rispetto del referendum eh, e quindi tutti quanti cercheremo di eh, far confrontare su questo tema ovviamente eh, il, la regione Campania, l'amministrazione attuale ma anche eh, gli altri soggetti che si andranno a candidare alle elezioni regionali dovranno rispondere su questo tema e probabilmente io penso che chi oggi difende la Gori, difende la gestione privata ne pagherà le conseguenze anche, anche nelle urne elettorali o almeno noi proveremo a fare in modo che paghi le conseguenze più forti possibili anche a livello elettorale sostegno alla Gori, anche in campagna elettorale non finisce qui ma sicuramente siamo a un punto avanzato della lotta mai come in questi anni come in questi mesi era stato così forte l'opposizione alla gestione privata Uh, speriamo, vogliamo sperare che questo disegno di legge regionale venga cambiato, che il potere venga restituito all'Assemblea e che poi finalmente i sindaci si riescano ad esprimere su un percorso di ripubblicizzazione, di riattribuzione al territorio uh, delle competenze sull'acqua, su un bene essenziale come l'acqua. In una, una logica di autogoverno, diciamo la logica per la quale Acea, che ormai è diventata una vera e propria multinazionale, va a gestire il servizio idrico in tutta Italia e estrae valore, profitto ai, per, per, le, per, per i propri azionisti, per i, per i vari caltagirone o le multinazionali, Suez, che sono azionisti di Acea, è una logica che dobbiamo in qualche modo sconfiggere. Il servizio pubblico deve essere gestito per i cittadini e l'acqua è un essenziale. e questa gestione appunto assolutamente privatistica eh, che usa il distacco del servizio, il distacco dell'acqua nei confronti degli utenti morosi, anche meno ambienti, per costringere gli utenti a pagare, eh, ci ha fatto capire, ha fatto capire anche a tante amministrazioni quanto sia importante. che un bene essenziale venga gestito dall'ente dall pubblica, da enti pubblici e non passi in mani private perché certo. E questo, passa in mani scusa private... Se, se ti interrompo Giuseppe ma siamo 5 minuti praticamente oltre è quello appunto che abbiamo provato un po' a descrivere oggi appunto la necessità che appunto ci sia anche una comunione di intenti tra le varie realtà che sottostanno a logiche privatistiche in particolar modo so che sottostanno a, ad essere. Ti ringraziamo per il contributo e per la chiarezza e sicuramente appunto anche in previsione delle, dei prossime, delle prossime tornate elettorali sarà utile ritornare da voi per capire come procede appunto la mobilitazione. Grazie ancora. Va bene, grazie a te. Ciao, grazie. a presto. Ciao, ciao. E quindi chiudiamo qui con cinque minuti, sei minuti per niente di sforo rispetto al, al tempo previsto e noi ci rivediamo fra circa un mese sempre a tornare a parlare di, di acqua. Entropia Massima per oggi chiude qui, l'appuntamento per lunedì prossimo è per il ciclo Salute Sotto Attacco.